الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور انفسنا ومن من يهده الله تعالى فهو المهتدي ومن يضلل فاولئك هم القاسرون واشهد الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله اما بعد فاني استقل الكلام كلام الله تعالى خير الهدي يهدي محمد صلى الله عليه وسلم posjedalo umore muhdesatoha i kila muhdesatatin bid'ah i kila bid'atin dalale zatim ema mi smo došli do trećeg hadisa u poglavlju poglavlje zekjat na deve je li tako nije pa koji poglavlje dobro poglavlje zika posle namaza Volimo zikru posle čega posle namaza dobro imate opravdanje zato što nismo aj ovaj, Pa, jeste, po godle, po godle, po godle, dvije sedmice bilo ovdje, pa imate značio opravdanje. Neće vas plaho rezilut. Molim, jeste, pogodili ste pola. Pola ste pogodili do duše, jeste. U trećem hadisu kaže autor An sumej mevla Ebi Bekril ibn Abdirahman ibn Haris ibn Hisham An Ebi Salih, Samman, An Ebi Horireta radijallahu anhu Annefu karail muhajirina atevu Rasulullahi sallallahu aleyhi ve selleme Fakalu, ja Rasulullahu. كذهب اهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم فقال وما ذاك قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون كما نتصدق ويعتقون ولا نعتق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا اعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أَحَدٌ أَفْضَلَ منكم إِلَّا من صنع مِثْلَ مَا سَنَاتٌ قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة قال أبو صالح فرجع فقراء المحاجرين فقالوا سمي إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يبطيه من يشاء قال السمي فحدست بعض أهلي بهذا الحديث فقال وهمت إنما قال لك تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33 فرجعت إلى أبي صالحين فقلت له ذلك فقال كل الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى يبلغ من جميعهن 33 حديث وقمت عمي إن شاء الله تعالى قبرتي u naša dva naredna druženja pošto je hadis a, duži ima u sebi brojne koristi pa ćemo ga podijeliti na dva dijela bolje da budu predavanja kraća i da svatimo poruku iz njih nego da znači dunimo da cijeli hadis komentarišemo a, a možda ne bi shvatili sve jeli, ovaj poruke i pojedinosti koje sadrži ovaj lijepi hadis kaže ovdje Sumej koji je bio štićenik Ebu Bekra Ibnu Abdi Rahmana, Ibnu Harisa, Ibnu Hišama, prenosi odebu Salihah i Semmana, odebu Horejre, da su siromašni muhađiri došli kod poslanika, sallallahu alaihiho srme, pa kazali, Allahu poslaniće, a, bogati ljudi zaradiše velike stepene i postojano trajno uživanje. Pa je upitao poslanika, sallallahu alaihiho srme, zbog čega? Kažu, klanjaju kao što mi klanjamo poste kao što mi postimo i daju se dakako kao što mi dajemo se dakako u jedno se preda i kaže i obavljaju hadž znači mimo ovog ove verzije tu druga verzija hadisa i obavljaju hač kao što mi obavljamo i obavljaju umlu kao što mi obavljamo i vode džihad kao što mi vodimo kaže vo ti kula wala nuatik ali oni oslobađaju robove a mi naslobađamo je za oslobođenje robova je pare velike ali tako velika je nagrada onome ko oslobodi roba Pa je poslanik s.a.v. rekao, zar nećete da vam ukažem na ono čime ćete stići one koji su bili prije vas, a prestići one koji će doći nakon vas, i niko neće biti bolji od vas osim ko uradi ono što vi uradite. Pa su kazali svakako, Allahu u poslanik će obavijesti nas, kaže, donesite Tespih i Tekbir i Tahmid poslije svakog namaza 33 puta. Kaže Ebu Salih, ovaj s.a.v. Što prenosi od koga? Od Ebu Hureyde hadis Kaže, pa se vratili siromašni muhađeri, pa kažu, nakon toga što su čuli to i otišli praktikuju, ponovo se vratili poslaniku, kažu, Allahov poslaniće čuli su, kaže naša braća, bogataši, čuli su za ovo što si ti kazao, pa rade ono što mi radimo. Isto te spijaju kao što mi te spijamo, ali dalje oslobaljaju robove. Pa je poslanik, hvala svema, rekao Zalih je padlu Allahi, ti hi me ješa. Kaže, to je Allahova blagoda, daje kome želi. Kaže, su pa sam ovaj hadis pomenuo nekome iz moje porodice. Pa je rekao, ti si pogriješio. Nije tako hadis, ovaj, mu kaže sad iz ti si pogriješio, nije tako hadis. Već kaže, Hadi, u hadisu treba stojet da uči Tespih 33 puta. I Tekvir 33 puta. I Tahmin 33 puta. Kaže, pa sam se vratio Ebu Salihom. Kaže, Abu Salih, šta je? Kako je sada hadis? Je li ovako? Pa je Abu Salih rekao, kaže, kaži, Allahu Ekber, i kaže, subhanallah, Allahu Ekber, subhanallah, ilhamdulillah, kaže, dok sve skupa ne bude 33 puta. Pa je planirao da svaka bude šta po? 11 puta, tako? Znači, nije svaka po 30 puta. Ovdje imamo da je Abu Salih rekao, pa su se vratili siromašni muhađer i poslanik u slavu saliha. Ebu Salih iz koje generacije? Ovaj Ebu Salih? Iz generacije čega? Tabina. Je li on, on, ovaj, on dostigao, je li on bio u živu u vremenu ovome kada su oni vratili Ashaq, poslanik u Nije, on bi bio Ashaq. Pa je ovdje kažu neka ulema, ovaj, la, ovaj ovaj dio hadisa je Mursel. I zato ga Buharija nije zabiležio s ome sahih, nego ga bileži ko? Muslim. A Buharija ga nije zabiležio, Buharija ne spominje riječ Ebu Salih. Buharija samo spomenuo da je poslanik završavao rekao, a učite tako, tako i tako. I završava time. Ovo vraćanje, ponovo, to nije spomenuo ko? Imam Buharija u svome sahiju. Dobro. Sumei. Ovaj Sumei, on je kurešija, mahzumija, tabijin koji je bio povjerljiv u prenošenju hadisa, bio je izrazito džemil. Izrazito džemil, izrazito lijeb bio. Izrazito lijeb je bio. Lijeb je bio. A, ubili su ga Haridžije. Haridžije su ga ubile na Kada je bila bitka na Kadidu, jel' to je poznata bitka u kojoj se borili stanovnici Meke Medine, to je mjesto između Meke i Medine, a stanovnici Medine su tada borili protiv Ebu Hamze Haridjije, poznatog, pa je u toj ubijen, u toj bitci je ubijen 130. godine, nekao Lemah kaže da je to bilo 130. Prve, 131. hijđerske godine, tako kaže Ibn Lesir, i to je podržao Ibn Altar, uglavnom, znači ili 130 ili 131. godine ubijen je od strane Haridjija. Haridžije su najhrabriji naj ljudi kad su u pitanju muslimani. Znači, da pokažu svoje zube prema muslimanima, oni su najhrabriji narod koji postoji na zemlji. A, ovaj Ebu Bekr, a, Ibn Abderrahman, Ibn Al Haris, Ibn Hišam, on je jedan od a, sedam fakija Medine. Medina ima sedam poznati fakija. Ima neko da nam zna spomenuti bar jednog odnje. Kao što imamo četiri mama mezheba. To znamo svi, te imame znamo svi, ali imaju ljudi koji su bili prije njih, koji nisu ni ni malo na nižoj djerađe od ti mama. Samo što njihovo mezeb nije šta. Sad čuvano tom, a u protiv su bili fakih medine. To je bio Sejid ibn Musaib. On je bio poznati fakih medine. Ebul Kasim ibn Muhamed ibn Bekr. On je unuk Ebu Bekra, radijel Allahuteo lana. Unu ibn Zubeir. On je od, od ti fakija. Ovaj Ebu Bekr ibn Abdarrahman, ibn Al Haris ibn Hisam, on je od njih. Uh, imate Ubejdullaha, Ibnu Abdillaha, Ibnu Utbu. Imate uh, Haridju, Ibnu Zajda, Ibnu Sabita. On je sin koga? Poznatoga sahaba, Zajda, Ibnu Sabita, koji je bio posebno, poznat u kojoj oblast nasljednog prava. Faraeva. Imate Sulejmana, imate Sulejmana Ibnu Jesara, on je isto od, znači, ove skupine. Pa i njih sedam, ovih sedam, znači, Fafiha, oni su, znači, nisu ni malo i spod stepera ima mama Mezheba. Mogu sam biti iznad nje. Daže su oni živjeli znači, Prije i mama Mezheba i njegova znači ovaj jer ovaj recimo Abu Bekr ibn Abd al-Rahman ibn al-Haris al-Hashimi je rođen 94. Hijrijske godine. A prvi od je mama ibn ima Umro ko? Ebu Hanife, tako. 150. Hijrijske godine. Živio nakon znači mama Ebu Hanife, Ebu Hanife je živio nakon njega znači za više od pola, pola, pola stoljeća. Pa često se nalazi na u Higma da skaže i to je mišljenje sedmerice i fakih medine. Mislimo na koga? Na ovih ovaj sedam koji znao brojano. Sejde ibn Musaiba. Na koga? Urbu i Muzubeira, je li tako? Ebu Kasima. Ebu Kasima e, e, e, ibn Muhamed ibn Ebu Bekra, znači on je njegov unuk. Ebu e, ovaj, ovaj, e, Bekr ibn Abdurrahman. E, ubejdullah ibn Abdillah ibn Utbe. Haridze ibn Zayd i Suleiman ibn Jesar. Ovo je sedam, znači zapamjte, bar se ide mu se iba da je on jedan od šta, od sedmerice pa njega, on je, znači, poznati tabin i nema sumnje da je on bio jedan od najučenijih među njima ako nije bio i najučeniji. Ovo ovaj je Busaleh, njemu ime Zakvan, on je ovaj od stanovnika Medine, a, on je štićenih džuverije, Elgatafanije, Od njega prenosi Aiša i prenosi Ibn Omar, Ibn Abbas i Ebu Seyyid al-Hudri. on prenosio proste, on iz generacije Tabina prenosio od Aiša i prenosio od Ibn Omara, Ibn Abbasa i prenosio od Ebu Seyyid al-Hudri, prenosio od Džabire u drugi. A od njega prenosio njegovi sinovi Suheri Abdullah i Salih i drugi. I bio je odpoznate u Leme, znači iz generacije Tabina i pobjedljivi. Kaže, nisam nikad u životu poželio ništa od Dunjaluka osim dva lijepa bijela odijela koja će obući, sred, sjediti spred Ebu Horeyre i stu, slušati nauku. I kaže, nema nikoda bolje, i zato nekao nema, kaže da je on najpovjedljiviji ravija koji prenosi Hadise od koga? Od najboljih učenika je Ebu Horeyre. I zato kaže on, Ebu Salih, da koan kaže, nisam nikada čuo nekoga da govori, da prenosi od Ebu Horeyre hadisa kaže da nisam znao da li istinu govori laže. Odmah znam, dok čujem, znam, jer najbolje poznaje šta Hadise bor i zato kaže, el ameš Suleiman ilu pa veliki taj muhaddis kaže čuo sam od Abu Salih a preko 1000 hadisa preko 1000 hadisa čuo znači samo od, od jednog od svojih šehova što ukazuje znači da je bio jako znači učan kada je u pitanju je kada je u pitanju hadis i uome vraća odleka znanja ilma pogledajte što ovaj Abu Salih kaže poželio sam samo dva bijala odjela da sedim šta pred Egub uredom i da učim pogledajte sada uzmite Abu Hurere porete Abdulrahman ibn Auf Ebu Hurere spomneli smo juče tako na predavanju ko je, ne da će prolaziti. Čak pojedoi predje kod Buharije se kaže da je pao bi na zemlju, pa kaže dođe neko ja kaže odupirem se nogama, u, u, u glavu mu i kaže dođe neko misli da sam lud. Da je džunun u meni može se protumačiti da je da je ovaj da, da, su, da, da, da, da je onaj šejtanski mes šejtansko dodirivanje. Da je ogajisao, pa kaže stavi svoju nogu na, moju, na moj vrat i pritisne. Pa kaže nisam mu, nijem ništa, kaže nisam, nego sam ja gladan. Mislim nije o to. Pogledajte Ebu Hureyru, koji ništa od unja alaka imao nije, koliko se spominje, i pogledajte Abdurrahmana ibn Alfa, radijallahu da Anhu nema sumnjele o njemu odliku, ali koliko je on hadisa prenio i koliko mi spomenuo puta Ebu Hureyru, a koliko puta spominuo Abdurrahmana ibn Alfa. Kad spominjam desiterci iz se obradio to je spominjam ga tačno. Ali taj spomen je posebno sačuvan kome? Sačuvan je Ebu Hureyru. Uzmite imama Ahmeda i nekoga koje živi u njegov vrijeme ko zaboravila ga historija. A imam Ahmada, a ne imam Ahmeda spominjemo i ne možemo, nego da kažemo imam Ahmed rahimehullahu ta. Ala. Pa i nema Sunne Ebu Hurere, znači ste strane uzeo prvo mjesto među ashabima. Jedan više hadisa prenosi. Daleko, znači radi više hadisa prenio od poslanika sallallahu alayhi ve sellem. I zato, zato ovaj šije kažu da je on izmišljena ličnost. Kažu nikako nije postojao. To je neko izmislio Ebu Hurere. Jer kad im se še Ebu kada Ebu Hurere izmislite, preko Ovaj, hiljadu i nešto hadisa sigurno ovaj, turiti tu stranu, a neki čak kažu da previsi pet hiljada, jako je malo u tome ovaj, taj cifra malo pretjerana, ali a, sigurno da je besumije preminio najviše ali, hadisa od poslanika, sallallahu alaihi wa sallamu. Došli su siromašni muhađiri. Siromašni muhađiri zato što su sve što su imali ostavili gdje? U Mekih. Ako hoćeš izići, ostavi sve. Kaže, gdje se zatkopao zlato, srebro, ovaj sve što se imao od od imetka vrijedni stvari gdje se ostavio i tek nakon toga može izaći. Bili uslovi. Pa su došli nemaju ništa. Pa su zbog toga znači bili siromašni i ovaj veliki broj tih muhadžira koji su došli, Ridwanullahi ta alain džemain bili su siromašni. Nisu imali znači ovaj pri sebi ništa. U iden se predaje kaže siromašni navodi neki učinjaze da došla siromašni muslimane, al ne, ispravno ono što daš pohvalikom muslimana, da su bili siromašni muhadžiri. Bogata je ovde đusura, اهل الدسور, to su ljudi koji imaju puno para. Koji imaju para i para i ne znaju šta će sa njima. Zaburrahman ibn Auf radijallahu ta'ala se kaže kada je umro, kada je preselio da su mu, da su mu ovaj sjekirama ćepali njegovo zlato, komade zlata rasdvajali. Više ga nismo mogli, nego moraš to komade znači odbijet i da bi to moglo podijeliti nakon njega. Toliko je znači imetka ostaje nakon smrti. Pa uzišeni Allah dao ovaj ljudima Puno imetka, pa blago svojma je svojim imetkom traži Allaho te varaka razdoboljstvo i lahko svoj račun svedi na sudnjem danu zbog velikog imetka koga je imao. Ovdje se kaže uzeše bogataši velike daređe. Velike stepene. Ovo se može protumačiti na dva načina. Da kažemo stvarno istinski velike daređe g U dženetu. velike daređe džennetu. Ili da kažemo imaju velike daređe kod svoga gospodara te varake od dana. Kod svoga gospodara. A za ođel, oni su na većim deređama i vrijedniji su. A možemo uzeti, znači, kako god da protumačimo, jedno i drugo je, rezultat je jedan, znači, nagrada im je od stvoritela, te barake, o te ala. I uzeli, uzeli su nagradu, kaže se da li je postojano nagradu. Nagrada ovdje, jelo, piće, odjeća, žene, uđenotu, jel tako, huru na'in, i sve ono što, znači, ljudi mogu dobiti od stvoritela te barake, o te Trajna, kaže, trajno trajnu uze, uzeše nagradu. Misleći na koju? Na dženecku nagradu. I to je, braće, odlika dženeta u odnosu na Dunjalu. Od odlika, pored toga što je a, vrsta dženecke a, a, a, robe ili, ili ne znam, onoga što je u dženetu se razlikuje Dunjalučke. Vrsta kao vrsta vrijednija. Jedan viser koji je na, na, na glavi krune koju Hurika nosi se svoje glavi, je vrijednije u Dunjaluku i svega što je u Dunjaluku. Po, po, po vrsti. A onda plus što je to trajna, znači trajna stvar, sve što je u džernetu je trajno, ne prolazi. I zato kuća od gline, od blata u džernetu je vrijednija nego bilo kakav dvorac ovdje na zemlji. Zato što ovaj dvorac jednog dana mora šta biti? miniran. Mora biti srušen, mora jednoga dana pasiti, jer više ne vredi, nije za upotrebu, kažu, više ne može, ni stambeni objekat, ne može, jer je prošlo njegovo, koliko kažu da, ne znam, beton drži, 300-400 godina, ovi znaju o štelci, da koliko beton može držati, nakon toga se mora mijeniti, kažu, ne može više, opasno je da, i to prolazi, nestaje, mora se nešto novo graditi tu. To nije slučaj sa dženneckim, u džennetu je sve što je, i zato je na Dunjaluku nema ništa ovdje, a da je apsolutne ljepote. I što ti vidiš najljepšim ovdje na Dunjaluku, to nije apsolutne ljepote. Apsolutna ljepota je u džernetu. Neko ti pripremi hranu lijepu, kada je vidiš očima je jedeš prije nego što je usta staviš. Ali za tu hranu se je neko napatio od sijanja, od mlevenja tamo, od, od, od ne znam, pravljenja hran. Muka bila dok je to šta došlo u tom obliku. Džernet je tako. U džernetu je ljepota apsolutna. Ne možeš joj pregovorići nisakog aspekta. Da kadaš, jeste, imam lijepo auto, lijepo auto, stvarno, najljepše auto vozim što može biti zadnji model, ali koliko se napratio da došlo od toga auta? U džernetu nije tako. Znači, to je ta, znači, a, a, trajna ovaj, nagrada ili trajnju žita koji je, jel, u džernetu, koji se razlikuje od dunja ločka. I ovome hadiso je dokaz da čovjek treba tražiti i pitati kako da dođe do Allahovog zadovoljstva ili šta da čini da bi zaslužio Allahov zadovoljstvu. Kao što su došli ovi muhađer i Kako da dođem? Šta da ja učinim da bi moj gospodar bio zadovoljen sa, sa mnom? I ovome hadiso je je dozvoljen čovjeku ovaj ribta. Ribta je zavist šerijaska koja je dozvoljena. To je da čovjek zavidi nekome u smislu da želi da ima kao i on, a ne mrzi i ne osjeća tegovu u prsima što taj čovjek ima tu blagodano. Neko se bi napravio lijepu kuću. Piti ga još Allahu, dragi, da ima, neki ima još ovakve tri I ja bi da imam kojim. Nema smetnje. U toj vrsti zavisti nema smetnje. To je zavist koja je dozvijem šarijetski. Ali je problem znači u tome je da čovjek prezire dok kaže da neko nešto ima, gotovo. U njega već kuha u prsima. Neko dobio tamo nekakvu, dobio na lotu neku. U njega već šta? Kuha, tako? Iako ne bi trebao biti zaviden. To je haram. Jel, ovaj, na haramu se nikome ne zavidi. Bilo šta da dobije neko, njemu je muka. I zato čovjek koji je zavidan, on je nedaća samome sebi. On je nedaća, a ti ne možeš da promijeniš Allahov kader. Allah daje svoju blagodat kome želi i daje ljudima ono što želi. Pa kao da čovjek tom u nama kaže kao da da da ovaj negira ili da osuđuje Allahu te barek Allahov kader nekog uvod. Kaže poslanica ovdje dostić vidite dostiće one koji su bili prije vas. A ne a pestić one koji su došli posle vas. Ovo se misli, Allahute ala alem, dostičite one koji su bili prije vas, misli se na ovaj umet, na sahabe, koji su bili šta? Prije njih. Jer ako bi misli dostičemo prije one koji su bili prije nas, od ljudi, onda bi značilo da da je neko od tog umeta bolje od našeg umeta, to je nemoguće. Naš umet je najbolji umet koji je ikada boravio na zemlji. A vidite ovi muslimani danas ovako kako su nejaki, slabi, ovaj To je najbolji umet koji kada kako kaže uzvišeni Allah kuntum khayra ummatin nas. linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanahuna 'anil munkar tu'minuna billah ولو ان اهل الكتاب آمنوا لكان خير لهم Vi ste najbolji ummet koji se pojavio pošto je dobro da će to zla. i vjerujete u Allaha a kada bi vjerovali sada ki je tikije to bilo bolje pa smo mi najbolji ummet ummet ka ummet znači i zato kaže poslanik sasvim u hadisu Ne zna se, ovaj, kaže za moj umet, la judra e uonuhu hajru ne Kaže, ne zna se je li njegov početak ili njegov kraj. Kaže, kao primjer kiše. Meselu umeti, meselu matar. La judra e uonuhu hajru Kaže, moj primjer, primjer moga umeta je, kao primjer kiše. Ne zna se je li njen početak ili kraj. Kiša njegod, da padne je tako, ona daje ovaj svoje plodove. I njen početak i njen kraj, ne zna se šta je bolj. Blagodat za ljude. E, kaže, tako i po pitanju, jeli? Tako i po pitanju. Pa je ovaj umet, znači, ima, ovaj kaže poslanik, sem, entum tufune seba ina umeten, entum hayruha wa akremuha an Allah. U hadijsku tirmizije, kaže, vi upotpunjavate 70 umeta, vi ste najbolji umet i najpočašćeniji kod Allaha zaođer. Pa je čast čovjeku da bude sledbenik poslanika, sem, i da bude pripadnik ovoga umeta. Pa je ovdje, znači, kada je spomenuto, jeli, kada je spomenuto da će dostići one koji su bili prije vas, misli se na Ljude iz generacije. A ne misli se iz priješnji šta? Umeta. Ne misli se iz priješnji umeta. Jer naš umet je takav da ovaj, na sudnjem danu, ovdje smo zadnji na dunjavnuku, a na ahiret ćemo biti prvi. Tako nam kaže poslanik sa Zadnji ste ovdje, a na ahiretu prvi. Neće niko ući u džanet prije. Koga? Poslanika sa ozema. Koga će nakon njega ući? Ha? Ebu Bekar, iz ovoga umeta govorim. Posle njega ulazi Ebu Bekar. E jedan hadis koji je došao u tom kontekstu je kada je Budavuda i ha, neki su mu ovaj prigovarali. U svakom slučaju prvi ulazimo i biće najviše ljudi u džennetu iz našeg ummeta. Stvarnika dženneta ima a, ima 120 safova. 80 safova iz ovoga ummeta. 80 sapova. Jedog dana je poslanik sazvao nekao kaže: "Hoćete li kaže, bili kaže bili zadovoljni da sami kad da budete četvrtira ummeta?" Kaže, pa smo počeli tekbirati, tekbir, Allahu hoj, nije četvrtina umeta, zadnji umet, najmanji umet, šta smo mi u odnosu na, na druge umete, kao šta? Bijela, dlaka na koži, crnog bika ili obratno. A ni, n, brojčano nema nas nigdje, a najviše će nas biti u džernetu. Pa smo kaže tekbirali, kaže, a bili bil, bil zadnji da budete, kaže, trećina umeta, kaže, pa smo još više, bili bili, kaže, da polovina umeta, kaže, pa smo još više, kaže, tako mi je vi ste dvije trećine umeta. Koliko safova ima? 120. Koliko smo mi? Koliko je to? E to. 2000. Hadisi opet se šta? Slažu. Jedan je došao u ovaj kontest, no, ali je značenje opet jednota isto. Pa je odlika velika, znači, da ne bi čovjek, zato da se čovjek braći, ne bi dozvolio kada vidi da kaže, nema ništa. Svaro, muslimana, nema ništa. Ovo treba sve. Ne. Kako god da je, muslimani su najbolji koji se pojavili. I zato kaže poslanic, ko kaže, Haleke nas da hoće Ko kaže ljudi su propali, kaže onih je opropastio. Ko kaže za sve ljude da su propali, onih je opropastio. Za one koji dolaze i takfire ljude. I svi su kafiri osim mi. Ima njih par, 4 5 ili neka kakva, ovaj šupu u podrumu i svi su kafiri na zemlji osim nje. Niko nema, nema više Osmana Zar ti nisi upao prvi ovaj hadis, heleke nas propali su ljudi. Jer gdje čovjek propao toga kada upade u šta? Ukufrio, al tako. A u drugoj se, po drugom se ovaj hadis čita fehuve ehlekuhum. Fehuve ehlekehum, fehuve ehlekuhum. Prvo je značenje, onih je je upropastio, a drugo je značenje, on je najupropašteniji od njih. Ko kaže, propali su ljudi, on je šta, najpropaliji. To je drugo značenje. I to je jedno značenje i drugo. Jer ko je tako gori, on je zaista najpropaliji. Pa je ovaj umet, u njemu je veliki hajr i, i, i, i veliki bereket Iako se mi ne slažemo sa onim što nije u skladu sa Allahovom vjerom, to je definitivno. I ne hvalimo nepokornost stvoritelju Bože sačuvaj. Ali isto tako ne negiramo odliku koja ima ome umetu, jer poslanik sam se vraća kaže Hadisu pa Gabrijel je imam imam Ebuno Ajmu sa videla Helija kaže fi kulli qablin sabikun, kaže u svakom stoljeću ima ljudi koji prednjače, kao što su bile sabikun alawaluna min almuhadirin wa ansar, wallazina taba'uhum bi ihsan, kako našo u suri Toba. Da ima je li tako oni koji, koji prednjače od muhadžira i ensarija kaže je poslanik sasvim u svakom stođecju imali ljudi koji prednjače koji liče ashabima naravno ne mogu biti kao oni nikako ali nastoje znači da bude na njihovom uputu da steđe njihovom uputu i da budu znači na tom na tom put pa je to odlika znači ovome ovome ummetu i neće vastići oni koji dolaze posle vas ovo ukazuje na odliku a, onoga zikra. Kakvu odliku ima ovaj zikr, braću? Znači, ovaj zikr ima veliku odliku, jer ne može ga stići i nejetkom niko. Koliko god je ulagao, nego može stići samo ako kaže šta ono što su oni kazao. Pa, onaj ko bude govorio ovo što su oni govorili, ima čistu nagradu, a ko ima krnjaost u tom pogledu, drugi će biti bolji od njega u toj mjeri. Biće bolji od njega u mjeri šta, koliko ima krnjaosti pa se znači na kraju daća koliko je čovjek spreman da zikri. Na kraju svakog namaza. Na kraju svakog namaza. Znači odmah po završetku. Misli se odmah po završetku. Dobro, ovdje se kaže da zikri, odnosno da kaže ove riječi nakon svakog namaza. I nakon farza i nakon čega. Uvijek da zikri. Pa je sunnet shodno ovome hadisu koji je kod buhali kod muslima, da kada sunnete klanjaš da zikriš isto poslije sunneta kao što zikriš na poslije farza. Je li tako? Nije tako. Dobro. Hajde da vratimo se na hadis. Poslanik sa o kaže, kažite 33 puta, subhanallah, Allahu ekbar, i alhamdulillah, poslije svakog namaza. Poslije svakog namaza. Je li tako da shodno ovome hadisu zikrimo i poslije sunneta? Govorimo o ome hadisu, ostavite sada nešto tamo što neko ima u glavi drugo. Svodno Hadis hadise zikri uvijek. I zato je jedan dio u Leme neki izuzetci od U Leme skazali jeste zikri uvijek. Tako je hadis došao posle svakog namaza. Ali došao hadis Kjaba ibn Uđre kod musliva u sahihu da je rekao poslije propisanog namaza. To je drugi hadis. Znači nije ovaj nego je drugi hadis. Pa sada uzimamo imamo opći i poseban hadis. A opći podlježe posebnom. Pa moramo gledati opći hadis kroz prizmu čega posebnog hadisa. Pa neće se odnositi, znači, na, na, na sunnete, nego se odnosi samo isključivo na propisane namaze. Pedne namaza i džuma svakako je ulozi u to, petkom, kada nema podne namaze. I zato je bitno vraći opoznavati hadise u jednoj... Koliko smo to puta ponovili. Adisoj do temaci da spoznaju širi taj znači krug hadisa da se poznaje. Ne samo jedan hadis i da se po njemu radi. Ne nego da uzmeš sve hadise koji se odaju toj temaci i tek tad možeš sagledati sunnet u pravom njegovom svijetu. Čak je neka olema govorila, ne, ne možeš jedan hadis razumjeti ispravno dok ga ne spomeneš sa 100 puta. Hoć kaže olema, sva je hadisa sa 100 puta, ali da ga iskupiš i da vidiš njegove dodatke kako ga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je to pojasnio tu tu sažajni sažetost ili općenitost koja je spomništa na jednom mjestu. I samo se na takvom načinu da mogu razumjeti ispravno, jel? Hadis poslanika, sallallahu, alaihi wa sallam. Tako da je većina uleme, većina uleme je znači smatrala da ovaj hadis podleže, znači, hadisu Kjaba ibnuđer. Imamo da je kutnije došao, za hadis Kjaba ibnuđer mu je malo prigovarao, ovaj Ali nije to sada, ovaj, nećemo se dobiti u te detalje, jer to to ja se puno zamarali, to, to su preciznosti hadijske nauke. Kaže Kadija i Jad da, da je neka olema govorila da ova nagrada pripada isključivo ljudima koji su a, čvrsti u svojoj vjeri i koji su bogobojazni i koji ne čine nikakve grijehe. Ova nagrada pripada samo šta? Jer su došli ko? Muhađiri siromašni. Pobožni ljudi došli i pitali poslanika sa svema, pa im on rekao kaže, ne odnosi se na sve. Ali ispravno da, da je ovo mišljenje slabo. Sve što je došlo da vrijedi za ono kako radi od najbolje generacije nešto, vrijedi šta i kada je poslanik sa svema poučio Ebu Bekra, dovi prije namaza. Koji je dovi proučio prije namaza? Allah me bai idbenio, vene hata jajkema, bate beda mešikroma. On ne pinimita hata jajkema, na kada je to bilo budu ne ne ne ne ne ne ne ili znači kažete to je strikto za bubeka i ne može niko više tadobe ući ne svako tu do može ući pri nama dozvoljeno je svako znači doči sve što je došlo od poslanika sasvim ne ne tiče se znači ljudi nego se tiče znači tako da ispravno da ovo vrijedi znači za sve ljude ova nagrada čak dobro čovjek čini velike grije izikri imalo ovu nagradu ima on za dobro djelo za nagradu za dobro djelo nagrađen a za je šta kažnje U protivnom, kad uzvišen je Allah ne bi od nas primao naša dijela dobra zbog grijeha, mogli bi džanazu kajen svom islamu. Ne, nego uzvišen je Allah zbog džanazu. prima dobra dijela i nagrađe da se to rostruko do sedamstotina puta, a oproć, oprostiti loša inša Allah. Pa tako čovjek uspjeva. U protivnom, ne bi uspio niko svojim dijelima da uđe u džanet, pa čak ni najbolji stvor. I najbolje stvorenje je Allah. Rasulullah sallallahu alaihi sallam. Ovdje ćemo se zustic, pa ćemo inshallah naći u našem narednom druženju govoriti o statkh odi sallallahu alaihi wa sallam ala